44. Egy patkó alakú űrhajó emelkedett fel a bolygó egyik barlangképződményének a mélyéről. Az égen felhők gyülekeztek, lassan beállt a szürkület, a hajó pedig csak emelkedett és emelkedett egyre magasabbra. Egy rádióadás indult el a távoli földbolygó felé egy rövid üzenettel. Utolsó jelentés a Prométeuszról. A hajó és a legénysége elpusztult. Ha valaki veszi ezt az adást, ne keresse fel a helyet, ahonnan érkezett. Itt már csak halál van, és én elmegyek innen. Új évnapja van, az úr 2094. esztendejében. Elizabeth só vagyok, a Prométheus utolsó túlélője, és folytatom a keresést. Az ismeretlen patkó alakú óriási űrhajó eléggé magasra emelkedett, amikor egy villanással bekapcsolta a hajtóműveit, és szökési sebességre kapcsolva, mint egy tüzes nyíl lőtt ki az űrbe, hogy elinduljon egy ismeretlen világ felé. VÉGE